Egyik legelismertebb Biblia tanítója napjainkban. Feleségével, Russzal az egész világon utazik, és megosztja másokkal Isten igényéről kapott látását. Imádkozik a betegekért, és beszél a világ eseményeivel kapcsolatos profétai látásairól az igefényében. Rádió műsorai a világ népességének feléhez eljutnak fordításokban, hallhatók például oroszul, spanyolul és kínaiul. Derek Prince több mint 30 könyvnek a szerzője amelyeket nem 40 nyelvre lefordítottak. A Global Outreach Program keretében könyveket és kazettákat küld keresztény vezetőknek a harmadik világ országaiba, a kommunista országokba és a távol keletre. Itt a Derek Prince Ministries. Ebben a hét részes sorozatban, amelynek címe a Királyság Evangéliuma, Derek Prince arról beszél, hogy Isten legmagasabb célja az ő, ők királyságának megalapítása a Földön. Három egymást követő lépcsőfokot ír le, amelyek Krisztus első és második eljövetele között helyezkednek el. A Királyság Evangéliuma hetedik részének címe egyedül a királyság rendíthetetlen. Az előző alkalom során elkezdtem foglalkozni azzal a képpel, amelyet a Biblia felrajzul a királyság jelenlegi szakasza, amely egy belső, szellemi királyság és az Úri imádság kérésének tényleges megválaszolása közötti átmenetről, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te a Földön, amely az Isten országának földi megalapításához vezető átmenet. Ezért imádkozunk minden egyes alkalommal, amikor elmondjuk az Úri imádságot, akár tisztában vagy ezzel akár nem. Ha nem hiszed, hogy ez meg fog történni, akkor jobban teszed, ha többször nem mondod el az Úri imádságot, mert ezt képmutatóvá tesztéged. Tegnap azzal fejeztem be, hogy rámutattam, hogy Isten országába mindig születés útján lehet belépni. Más út nem vezet a királyságba. Jézus ezt mondta Nikodémusnak, ha nem születsz újjá, soha nem láthatod meg az Isten országát, és soha nem léphetsz be oda. Én ennek az igazságnak a szellemét nem csak az egyénekre értem, hanem amint tegnap rámutattam, egyértelműen ez vonatkozik Izraelre, mint nemzetre, minden nemzetre, sőt, még az egész teremtett világra is. Pál ezt mondja a Róma 8-ban: Az egész teremtett világ szülési fájdalmakban nyög mindez idáig. A királyságba kizárólag születés útján lehet belépni. Nem úgy, hogy aláírsz egy nyilatkozatot vagy szerzel egy tagsági kártyát, vagy meghozol valamilyen döntést, kivéve azokat a döntéseket, amelyek születést eredményeznek. A születés pedig, hitem szerint, mindig egy fájdalmas és szennyes folyamat. És Istennek nem az a célja, hogy ezt a folyamatot megtisztítsa, hanem az, hogy előhozzon valamit. Most azzal a folyamattal szeretném folytatni, amit elkezdtem, és amelyeket diaképekkel illusztráltam, bemutattam a képet, néhány megjegyzést fűztem hozzá, majd tovább léptünk. Így szeretném bemutatni ezt az igazságot. Viszonylag rövid idő alatt nagy igazságokba bele tudunk tekinteni, és ez azt jelenti, hogy képet kaptok az egész anyagról, és ez az egész felfogásotokat át tudja járni. A következő dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy a jelenlegi kor során mind a jó, mind pedig a gonosz egy időben el fogja érni a csúcspontját. A jó el fogja érni a csúcspontját, de a gonoszság is. Ez nagyon sok helyen megjelenik a Bibliában, nagyon-nagyon sok helyen. Vessünk egy pillantást a Gabonia és a Konkoy példázatára a Máté 13-ban. Bízom benne, hogy nagyvonalakban emlékeztek erre a hasonlatra. Egy emberről szól, aki búzát vetett a földjébe, majd később felfedezték, hogy konkói is van a búza között. A szolgák megkérdezték, honnan származik a konkói. A válasz ez volt, egy ellenség műve ez. A hasonlat többi részét elolvassuk. Máté 13-28-30. Ő pedig mondanékik, valami valamely cselekedte azt. A szolgált pedig mondanak néki, akarodni tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat a konkoyt, azokat a terméketlen növényeket. Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszedik a, ko a konkoyt, azzal együtt netán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, ha egy, dőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom az aratóknak, Szedjétek össze először a konkójt, és kösétek kévékbe, hogy megégettessék, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. A kettőnek tehát együtt kell növekednie az aratásig. Istennek nem áll szándékában kiszaggatni a konkójt az aratásig. És Jézus nagyon világosan kijelenti, az aratás ennek a kornak a vége. Ha továbbmentek a hasonlat értelmezéséhez, a 37. vershez, ő pedig felelvé mondanékik, aki a jó magot veti, az az embernek fia. A szántóföld pedig a világ, ez soha ne felejtsétek el, a szántóföld a világ, a jó mag az országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolt vetette az ördög, az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolt és megégetik,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 És mindaddig, amíg a királyság megalapítása ténylegesen meg nem történik, a búza és a konkói, ha jó és a gonosz együtt növekszik. Azt hiszem, ez nagyon sokat segít a dolgok megértésében. Ugyanakkor éri el a csúcspontot a búza és a konkói. És pontosan ez történik a világban. Az emberi faj gonoszsága hihetetlen gyorsasággal növekszik. Most, 70 éves koromban, 50 évre visszatekintve ezt mondom, ha valaki akkor elmondta volna nekem, milyen lesz 50 év múlva Anglia, Amerika vagy a nyugati világ kereszténysége, nem hittem volna neki. A helyzet az, hogy nekem úgy tűnik, mintha a konkord gyorsabban növekedne, mint a búza. Az emberiség mai botrányos, nyílt a sátáni kultuszok tudatos művelése, a zsidó keresztény etika örökségének tudatos elutasítása, vajon mi lehet ez? Érik a konkolj. És ezt mindaddig folytatja, amíg a világ véget nem ér. De a búza is érik. És ezek vagytok ti. Jól teszitek, ha eldöntitek, hova tartoztok, mert csak két lehetőség van. Búza, vagy konkoly. A búzát a terméséről ismerjük. Nézzünk meg néhány további képet, mert ez annyira fontos. Azt tapasztalom, hogy bizonyos emberek úgy beszélnek, és gondolkodnak, hogy fokozatosan meghódítjuk a világot Krisztus számára. Testvéreim, ez nincs összhangban az igével, és a Biblia semmivel nem támasztja alá ezeket az elméleteket, amelyek nyíltan ellene mondanak az igének. És a 60. Az első három vers. Nem akarok borulától lenni, hiszem, hogy hatalmas dolgokat tehetünk Istenért, hiszem, hogy határt gyakorolhatunk a világra, de azt hiszem, ez nem azt jelenti, hogy meghódíthatjuk az egész világot. Ez csak egyetlen személy tudja megtenni, és az ő neve Jézus. Ézsaiás 60, 1-3-ig. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Ez Sionnak, Isten szól. És az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert ímél sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad begláttatik. Értitek, ugye? A sötétség egyre sötétebb lesz, a világosság pedig egyre ragyogóbb. És ennek a sötétségnek a kellős közepén Isten emberei felragyognak az ő világosságával és dicsőségével, és sokakat Krisztushoz vonzanak. Mert ezt mondja, és népek jönnek világosságodhoz, és királyjuk a néked feltámadt fényességhez. És meg fogunk nyerni. Nézzük meg. A 2 Timóteus harmadik rész 1-5-ig. Tetszik nekem, ahogy ez kezdődik. Azt pedig tudd meg. Ne kételkedj benne. Fogadd el. Ez biztos. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban, nem tudunk az utolsó napoknál későbbi időpontot megnevezni, az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, nélkül való kérlelhetetlenek, Rágalmazók, mértételenek, kegyeslenek, a jónak nemkedvelői árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Vigigolvasva ezt a felsorolást, feltehetjük magunknak a kérdést, az említett jellemvonások közül hányat láthatunk a mai kultúrában. Mert 18 etikai és morális problémát sorol fel itt az apostol, és nagyon érdekes, ahogyan a lista kezdődik és végződik. Az önszeretettel kezdődik, és a pénz szeretetével és a gyönyör szeretetével végződik. A magam részéről nem tudnék kitalálni három olyan jellemvonást, amelyek jobban leírnák a ma megszokott kultúrát. Önszeretet, a pénz szeretete és a gyönyör szeretete. Hiszem, hogy mind a természetes, mind a szellemi világban tény, hogy a romlás visszafordíthatatlan. Miután a romlás megindult, mondjuk egy gyümölcsben, azt lehet késleltetni, elnyújtani, lehet konzerválni, de visszafordítani nem. Végül a gyümölcs teljesen megromlik. Hiszem, hogy ugyanez igaz szellemi és erkölcsi kérdésekben. A romlás visszafordíthatatlan. A kulcs cool szó, amely leírja az ember helyreállíthatatlanul bukott természetét, az a romlottság. És ezt a természetet, a romlás folyamatát nem lehet visszafordítani. Ez a folyamat végig le fog zajlani. Ezért Isten meg sem próbálja visszafordítani. Isten megoldása az új teremtés. A régiek elmúlnak, és minden újjá lesz. Ahol viszont nincs új teremtés, ahol az ember elutasítja az új teremtést, ott a romlás folyamata törvényszerűen folytatódik, és végül eléri csúcspontját. Ezt jelképezi a konkoly megérése. A felsorolást olvasva talán ezt gondolod, ez az istentelen emberekre, a világiakra, a gonoszokra vonatkozik. De a következő vers ugyanezekről az emberekről ezt mondja, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Ezek vallásos emberek. Van vallásunk, de nem birtokolják Isten erejét. Beszélgettem valakivel arról, hogy hogyan tudunk segítséget nyújtani embereknek, és ezt mondtam. Kifejlesztünk technikákat, tudjuk milyen kérdéseket kell feltenni, hogyan kell elemezni az emberek hátterét és helyzetét, de ne felejtsük el, hogy a technika nem jelent megoldást. Természet feleti erőre van szükség a megoldáshoz. Ha a technikában bízunk, akkor csak annyit nyerünk, amennyit ezekkel tudnak végezni. Sok ember beszélő a kánaáni nyelvet, akik mégsem rendelkeznek erővel. Emlékeztek, mit mondtunk az Isten országáról? 1 Korintus 4.20, mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Úgy van. Majd ezt mondja ezekről az emberekről, és az ilyeneket került. Rátok, bízom annak eldöntését, hogy ez mit jelent. Ugyanennek a fejezetnek a 13. verse ezt mondja, a gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. Tudjátok, a legtöbb megtévesztő ember saját magát téveszti meg, mert valóban elhiszi a saját téveigéseit. Azt mondják, hogy egy megrögzött kóros hazudózó minden hazugságvizsgálatot képes a lebukás veszélye nélkül végigcsinálni, még akkor is, ha hazudik, mert nem tudja, hogy hazudik, vagyis elhiszi a saját hazugságait. Van itt egy érdekes szó, a gonosz emberek pedig és az ámítók. Milyen szó áll az új az ámítók helyén? Van valakinél új fordítás? Mi állott? Ugyanaz. Ez egy nagyon érdekes szó, mert eredeti jelentése szó szerint az, hogy elbűvölő. Ez egy okkult kifejezés. És valóban az okkult dolgok gyakorlásáról beszél. A gonosz emberek és az okkult gyakorlatot folytatók egyre roblottabbak lesznek. Számukra nincs fejlődési lehetőség. Azoknak, akik elutasítják Isten kegyelmét, amely az újjászületésben nyilvánul meg, elkerülhetetlenül az a sorsuk, hogy egyre rosszabbak lesznek. Gondoljunk egy őszi varaszkra. Ránézünk, és olyan szép, hanvas, de romlékony. Ezt mindenki tudja. Az ember bukása óta minden gyümölcs romlékony. Felrakhatod egy polcra, és ott nagyon gyorsan elrotthad. Egyetlen módon lehet a romlást. Hogyan? Ha lefagyasztod. Számomra ez a vallás. A vallás a fogyasztó szekrény. Késletetni lehet a romlás megnyilvánulásait, de a folyamatot nem lehet visszafordítani. Kizárólag az újjászületést tud véget vetni a romlásnak, és ezt tud elindítani egy újfajta életet. A jelenések 22-ben, egészen a Biblia végén, Jelenések 22, 10, 11 és 12. Ezek hitem szerint Jézus szavai. Azután mondanékem, be ne pecsételde könyv beszédeit, mert az idő közel van. Minek az ideje? A beteljesedés ideje. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes azután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé, e hamar eljövök, és azért jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amit az ő cselekedete lesz. Ez közvetlenül az Úr visszajövetele előtt lesz. Ezt mondja, hamar eljövök. Milyenek az uralkodó körülmények? Vannak igazak, vannak szentek, vannak igazságtalanok, és vannak fertelmesek. És az Úr valami nagyon meglepő dolgot mond, az igaz legyen még igazabb, ha szent legyen még szentebb, de az igazságtalan is legyen még igazságtalanabb, és a fertelmes is legyen még fertelmesebb. Nem azt mondja, hogy mindenki igaz lesz. Ezt mondja, döntsétek el, hol álltok. És ha igazságtalanok vagy fertelmesek vagytok, akkor tomboljátok ki magatokat, mert nincs sok időtök. Ez meglepő, megdöbbentő dolog a számomra, hogy az Úr saját maga mondja, a gonosz legyen még gonoszabb. Hitem szerint az Úr bizonyos értelemben jobban el tudja viselni a gonoszokat, mint a képmutatókat. Sok évvel ezelőtt volt egy tapasztalatom, amikor a brit hadseregben szolgáltam Sudánban. Vonaton utaztam Kartumból észak felé. Mivel a hadseregben szolgáltam, egy olyan fülkében utazhattam, ahova polgári személyek nem léphettek be. Megálltunk egy vasúti csomópontnál, és aki ismeri a harmadik világot, az el tudja képzelni, mi volt ott. Az egész peron zsúfolásig tele volt mindenféle élőlénnyel. Férfiak, asszonyok, fiúk, lányok, csecsemők, öregek, tevék, szamarak, juhok, kecskék, csirkék. Élőlények egyetlen kavargó tömegét láttam. Kinéztem az ablakon, és hanyagul ezt mondtam magamban. Szeretném tudni, mit gondol Isten ezekről az emberekről. Nem számítottam válaszra, de Isten azonnal válaszolt. Ezt mondta, vannak közöttük gyengék, ostobák, büszkék, gonoszok, és vannak, akik nagyon értékesek. És ezt a besorolást azóta sem tudtam tovább továbbfejleszteni. Mérlegelhetjük az okokat, hogy ezek az emberek miért nem fordulnak az úrhoz, a gyengék, ostobák, büszkék és gonoszok. De közöttük voltak olyanok, akik rendkívül értékesek voltak, és akikre örök élet várt. Nem sokkal az említett utazás után, amikor megérkeztem utazásom céljára a Vörös-tengerhez, abban a kiváltságban volt részem, hogy elvezethettem egy szudáni muzulmánt az Úrhoz. Misszionáriusokat egyáltalán nem engedtek be abba a körzetbe, tehát ott csak muzulmánok éltek. Ezért a brit hadsereg egészségügyi alakulata egy alázatos szakaszvezetőjének kellett törődnie vele. Most nem tudom elmesélni ennek az Ali nevű a történetét, de miután üdvösséget nyert, az egész kórház, ahol dolgoztam, tudomást szerzett a dologról. Az emberek megállítottak, és ezt kérdezték, mi történt a barátoddal alival. Én mindig ezt válaszoltam, megtért. És az mit jelent? Erején ezt mondtam, hadd magyarázzam meg. Az egészségügyi parancsnok, aki az egész kórházért felelős volt, elküldött értem, és ő is feltette a kérdést, mi történt a barátoddal alival. Én ezt megtért. És amikor megkérdezte, hogy ez mit jelent, neki is elmondtam. Nagyon sajnálom, hogy valószínűleg nem fogadta el, amit mondtam. De jól tesszük, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy aki gyenge, az gyenge. Isten annyira realista. Mi néha szentimentálisak vagyunk. A közelmúltban hallottam, amit valaki ezt mondta a belfászti közbejáró konferencián. Az úr azt mondta, hogy népének legnagyobb része túlságosan szentimentális. És én ezt gondoltam, így igaz. Nem veszünk tudomást az emberekkel kapcsolatos valós tényekről. Arról beszéltünk tehát, hogy a jó és a gonosz egy időben éri el a csúcspontját. A következő témánk az, hogy a világ szülési fájdalmai erőteljesek és világméretűek lesznek. Szeretnék kölcsön kérni valakit el egy új nemzetközi változat biblia fordítást, hogy felolvasom ezt a szakaszt. Valaki adna nekem egy ilyen bibliát? Igen, köszönöm. Nagyon köszönöm. Elolvasunk egy részt és olyás 24. részéből. Beleteszek ide egy darab papírt, hogy később te is el tudd olvasni. Azért szeretném ebből a biblia fordításból felolvasni, mert ez annyira eleven. Ez az egész profécia, az egész fejezet, azzal a felfordulással, zűrzavarral, kavarodással és háborgással foglalkozik, amely az egész földön bekövetkezik, közvetlenül Isten országának földi megalapítása előtt. Nem tudjuk az egészet elolvasni, de elolvasom az első hat verset. Ímé az Úr megüresíti a Földet és elpusztítja azt, és elfordítja a színét, és elszéleszi lakóit. Olyan lesz a nő, mint a pap, a szolga, mint az ő ura, a szolgáló, mint asszonya, a vevő, mint az eladó, a kölcsönkérő, mint a kölcsönadó, a hitelező, mint az, akinek hitelez. Más szavakkal az emberiség egyetlen osztálya sem fogja megúszni. Megüresített vén a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólál beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a földnépének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Le kell üldöztük, hogy elgondolkodjatok ezen a kijelentésen. Ez szellemi beszennyeződésről beszél. Nagyon sokat foglalkozunk a környezetszennyeződéssel, ez viszont a szellemi környezetszennyeződésről beszél. Az emberek is, szembeszegültek Isten minden igazságos rendelésével és követelményével. Ezt a verset még egyszer felolvasom. A Föld megfertőztetett lakosai alatt, mert átágták a törvényeket, a rendelést megszekték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a Földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a Földnek lakói, és kevés ember marad rajta. Most a 17. vershez ugrunk, és elolvasuk a részvégéig. Rettegés, verem és tőr vár rád Földnek lakója. És lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától verembe esik, és aki kiúj a veremből, megfogatik a törben, mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a Föld oszlopai. Romlással megromol a Föld, töréssel összetörik a Föld, rengéssel megrendül a Föld. Inogva meginok a föld, mint a részeg, és meglódul, mint a kaliba. Milyen kifejező nyelvezet, és reál nehezedik bűne, is elesik, és nem kéne fel többé. Látjátok a külszavakat? Lázadás. Ez a lényegi probléma. És lesz a napon, meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, itt a sátán mennyei királyságáról van szó, amelyről röviden beszéltünk, és a föld királya itt a földön akik szövetségben állnak a sátán királyságával. Értitek? És összegyűjtve összegyűjthetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlözbe, és sok, sok napok után meglátogattatnak. Most érkezünk el a csúcsponthoz, és ezt nem választhatjuk el attól, ami közvetlenül előtte történik. A csúcspont Isten országának megalapítása. És elpirul a hold, vagy zavarba jön, és megszégyelül a nap, amikor a seregek ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt dicsőség lészen. Mi ez? Isten országának megalapítása. És a világosság és a dicsőség olyan hatalmas lesz, hogy a hold és a nap szégyenkezni fog. Értitek? Egy újabb proféciát láthatunk itt erről a tényről. De az úr királyságának felállítását nem fokozódó béke, nem egyre nagyobb rend, vagy fokozatos civilizálódás előzi meg, hanem zűrtavar, felfordulás és Isten ítélete eléri a Földet. Soha ne felejtsétek el, hogy az Úr nem csak megváltó, hanem bíró is. Igazságos Isten és megváltó egyben. Aki elutasítja az üdvösséget, az kénytelen lesz elfogadni az ítéletet. Köszönöm a Bibliát, nagy segítséget jelentett. Egy pillanat, beleteszek ide egy papírlapot. Hamarosan nagyon fontos lesz ez a papírlap. Én ezt a fejezetet, amit elolvastunk, úgy hívom, hogy a világ szülési fájdalmai. A következő állítás, amiről beszélünk, most váltjuk a képet, a csúcspont nagyon hirtelen fog eljönni. Lukács 17. Szeretnék feltenni néhány kérdést. Szerintetek a felolvasott írk igé lehet metaforikusan értelmezni? Szerintem nem. Egyszerűen az angol nyelvtudásom és a józan érzékeim alapján úgy gondolom, hogy az igé nyelvezete nem enged más lehetőséget, csak azt, hogy amit mond, az valóban meg fog történni. Szó szerint meg fog történni, ha ezt a szót akarod hallani. Lukács 17, a 24. verstől, ezek Jézus szavai. Mert miként a felvillanó villámlás az ég az ég aljáig fédlék, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. Van valami figyelmeztetés a villámlás előtt? Nincs. A figyelmeztetés utána jön, mendőrgés formájában. Jézus tehát azt mondja, hogy az ember fia úgy jön el, mint a villám. De előbb sokat kell szenvednie és megvettetnie a nemzetségtől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, mindan ma a naipig, amelyen Noé a Bárkában bevéne, és eljöve az víz és mindeneket elveszte. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek és építettek, de amely napon kiment Lót Szodomából, Tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Mit mond az Úr? Mindenki szalad a dolga után, mint mindig. Ugyanazokat a dolgokat csinálja, mint általában. Semmi hirtelen változásra nem számít. A változás hirtelen jön el, váratlanul és teljes lesz. és mindkét szakasz kihangsúlyozza, hogy Isten ítélete mindent elpusztít. Pál azt mondja, tekintsétek Isten jóságát és keménységét. Ezek ugyanannak az éremnek a két oldala. Ha az éremnek csak egy oldala van, az értéktelen. Nem vagyunk becsületesek, ha mindig csak Isten jóságáról beszélünk az embereknek, de a keménységéről soha. Ezzel megtévesztjük az embereket. Én attól tartok, hogy sok millió templomba járó embert becsapnak. Soha nem mondják el nekik a valós tényeket. Lapozzunk az egytes Salonika 5-höz ugyanebben a témában. Egytes Salonika 5. Negyedik fejezet azzal a kijelentéssel zárul, hogy az Úr személyesen leszáll az égből, a szózatával, és így tovább. És az elragadtatással fejeződik be a fejezet. Innen folytatjuk tehát. Az időszakokról és időkről pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak nektek, mert igen jól tudjátok tibagatok, hogy az Úrnak napja úgy el, mint a tolvajéjel. Mert amikor ezt mondják, mármint a világiak, békesség és biztonság akkor hirtelen veszedelem rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Mi az a két dolog, amivel manapság a világ el van foglalva? Szerintem ezek a béke és a biztonság. Pál azt mondja, hogy amikor ezt mondják, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk. Látjátok, megint itt van az, hogy a szülési fájdalomnak a képe a szülési folyamat része. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy Isten országát erővel fogják rákényszeríteni a világra. Daniel, második rész. Ha még nem olvastad Daniel könyvét, akkor sokáig kell ezt magyaráznom, csak annyit mondok róla, hogy ez a rész Nabukodonozor álmának magyarázata. Annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle is karjai ezüstből, hasai és oldalai részből, lábai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből valának. Mit mond ez az evolúció elméletéről, amely szerint a dolgok egyre jobbá válnak? Figyeljétek meg, hogy a fejtől indul el a lábak felé, nem felfelé, hanem lefelé halad, a legértékesebb fémmel az aranyal kezdi, és minden ezután következő fém egyre kevésbé értékes, majd eljut a kicsi nehezen felfogható keverékhez, a vas és a porcelán keverékéhez, amelyből a lábak vannak. Ez Isten véleménye az evolúció elméletéről, amit én soha nem tudtam elhinni. Még akkor sem, amikor filozófus voltam. Teljesen elszakadtam a vallástól, de annyi következetlenség van ebben az elméletben, hogy soha nem tudtam elfogadni. Hála Istennek! Ez Isten kegyelme volt a számomra. Még amikor bűnben éltem, akkor is megmaradt józanságomnak egy morzsája. Daniel 2 ez egy álomnak a magyarázata, amelyben egy kő, emberi kézérintése nélkül ráesett az állóképre, darabokra törte, majd a kőből egy nagy hegy lett, amely betöltötte az egész földet. Olvassuk el a 34. és a 35. verset. Daniel Nab nabukodonozorhoz beszél. Nézed valamíg a kő leszakadt, kézérintése nélkül, és letöri azt az állóképet vas és cseréplábairól, és darabokra az akkor egyéb zúzódik a vas, a cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapázok az a szél, és helyüket nem találnak azoknak. Az a kő pedig, amely leüti az állóképet nagy hegyé lőn, és betölti az egész földet. Ez ugye nem úgy hangzik, mint valami tapintatos hatalomátvétel. Mindet darabokra zúz, beletapossa a porba, és szétszórja, hogy többi nem lehet helyreállítani. És így hangzik a magyarázat, 44. vers És azoknak a királyoknak az idejében támaszt az ekek istenebb birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és az a birodalom másnépre nem száll hanem szézzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Ha ez képes vagy egy fokozatot, békés folyamatként értelmezni, amelynek során az egyház átveszi az uralmat a föld felett, akkor valami baj van a gondolkodásoddal. Jelenések 19, 11. vers. Nincs időnk arra, hogy az egész hosszú szagaszt elolvassuk, csak egy pillanat, pillantást vetünk rá. Jelenések 19. És láttam, hogy az ég megírt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül, vala hívatik, vala ívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. Ki az, aki a fehér lóvon ül? Jézus. Mit csinál? Ítél és hadakozik. Szeme olyan, mint a tűzláng, és így tovább. 14. vers. És mennyei seregek követik valahogy fehér lovakon, fehér és tiszta gyógysba öltözve. 15. vers, és az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal veri a pogányokat. Egy éles karddal. És ő fogja azokat levgeltetni vasveszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haraga hevének borsajtóját. Nekem ez nem békességnek tűnik. És az ő ruháján és tompáran oda, odavala írva az ő neve, királyuknak királya és uraknak ura. Most a 19. vershez ugrunk, és láttam, hogy a Fenevad, ez az Antikrisztus, és a Föld királyai és az ő seregeik gyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovan ül vala, és az ő serege ellen. Értitek, hogy eljön az idő, amikor az emberiség vezetői tudatosan háborút fognak viselni a mindenható Isten ellen? Miközben tisztában vannak azzal, ki is ő. Feltudjátok ezt fogni? Ez a lázadás lényege, ebben van az ereje. És megfogatik a fenevad és ővel együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette, ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tóba vettetének. A többiek pedig megöletének a lovon ülene kartjával, amely az ő szájából jöv valaki, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Nekem ez egy totális háborúnak tűnik, és hitem szerint az is lesz. A királyságot ítélet útján alapítják meg. Ézsayás 9.7. Ezt már megnéztük, ez az első igevers, amelyhez most egy pillanatra visszatérünk. Ézsayás 9.7, a messiás ígérete. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a drá... Dávid trónján és királysága felett, hogy felemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. Figyeljétek meg, ítélet által fogja megalapozni. És a Biblia nagyon sok képet elénk tár arról az ítéletről, amely megelőzi a királyság felállítását. Csak kettőt fogunk megnézni. Az egyik joel található, harmadik fejezet, első és második vers. 3, 1, 2 3.1.2. Mert tímé azokon a napokon és azokban az időkben, amikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát, Figyeljétek meg, hogy arról az időről van szó, amikor a zsidókat összegyűjtik a saját földjükön. Egybe gyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Jósafát völgyébe. Jósafát, ezt jelenti az Úr ítél. És perbe szállok ott velük az én népemért és örökségemért az Izraelért, amelyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztottak az, az én földemen. Figyeljetek meg két dolgot, Isten összegyűjti a pogányokat és megíteli őket. Miért? Azért, ahogyan izrael és az ő földjükkel bántak. Azt mondja, hogy megosztószak az ő földjén. Hogy mondják mai politikai kifejezéssel a föld megosztását, amit folyamatosan használunk? Felosztás. Isten a felosztás ellen van. Szomorúan kell mondanom, hogy a felosztásért a legnagyobb felelősséget a britek viselik. Winston Churchill tette ezt 1942-ben, amikor egyetlen tolvonással ketté osztotta a Paleszön a földjét. Levágt, levágta 76%-át és létrehozott rajta egy arab államot a Jordántól keletre, ahol zsidók nem élhetnek. A megmaradó terület, amely, amely körül annyi konfrontáció zajlik, alig 24%-a annak a területnek, amelyet felosztottak, és az a kis terület a zsidó nemzet hazája. Látjátok, mennyire aktuális ez az ige? Talán valaki ezt mondja, ez az Ószövetség Így van. De akkor nézzük meg az új szövetséget, Jézus szavait, Máté 25. Talán megértitek, hogy erőteljes érzelmeket tanúsítok ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Nekem ugyanis úgy tűnik, hogy egy tudatos vágy hagyja a világot, hogy figyelmen kívül hagyják Isten népét. Nem akarják tudomásul venni a tényeket. Máté 25, a 31. verstől. Ez Jézus utolsó nyilvános beszéde. Ez nem hasonlat. Sok ember hasonlatnak tekinti, de ez egy profécia. Mikor pedig eljö az embernek fia az ő dicsőségében, és övele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe és elébe gyűjtenek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Ez ugyanaz a kép. Minden nemzetet összegyűjtenek előtte, és ő két csoportra osztja őket, a jobb keze felől a juhok, akiket elfogad, a kecskék bal oldalt, akiket elutasít. És a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak, a juh nemzeteknek, Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítettett a világ megalapítása óta. Figyeljétek meg, mi a kérdés, mely, nép, mely népeket engedik be a királyságba, és melyeket zárják ki a királyságból. És mi lesz megítéltetésük alapja? Biztos vagyok benne, hogy jól ismeritek ezt a beszédet. Annak alapján döntik el, hogy kiket fogadnak el, és kiket utasítanak el, hogy hogyan bántak? Kivel? Jézus testvéreivel. Látjátok, ez teljes összhangban van Joel 3.1.2-vel. Testvéreim, ha tanítványokkal akarjuk tenni a nemzeteket, akkor közölnünk kell velük, hogy minek alapján lesznek megítélve, ezt feltétlenül tudniuk kell. Ez nagyon világos, nincs benne semmi kétértelműség. Ha valaki szembeszegül Isten izrael kapcsolatot céljaival, akkor magával Istennel szegül szembe, és ő mindenható. Ha szeretnétek erről többet is megtudni, akkor ajánlom az utolsó szó a közel-keletről című könyvemet. Az legalább az információkat tartalmazza. Lehet, hogy egy kicsit idegesek vagytok ettől a kérdéstől. Pünsztestvér szörnyű képet fest a közeljövőről. Szerintem is szörnyű ez a kép, de azok számára, akik Krisztusban és az ő országában vannak, nem létezik félelem. Most lapozunk a zsidók 12-höz. a 25. verstől. Vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, vagyis a sinai hegyről szóló Mózest, akkor sokkal kevésbé mi keresztények, ha elfordulunk attól, aki a mennyben van. Kinek szava akkor megrendítette a földet, földrengés támadt, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Ez aztán a meglepő kijelentés, ugye? Az a földrengés, amely késői 24. részében van leírva, nemcsak a földet fogja megrázni, hanem az egeket is. Emlékeztek, Jézus azt mondta a Máti 24-ben, az egeknek erősségei megrendülnek. Megdöbbentő következetességet tapasztalunk a bibliai képei között, amelyek erre az időszakra vonatkoznak. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Mi az, amit nem lehet megrázni? Isten országa. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háladatosak, mennyire fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Nincs mitől félnünk, ha szilárdon állunk Isten Körülötted minden meg fog rendülni, a föld megrendül, az egek megrendülnek, de Isten országa mozdíthatatlan. Ez vigasztaljon meg titeket. Jól teszitek, ha meggyőzöttük arról, hogy Isten országán belül vagytok-e. Jó, ha tudjátok, hol vagytok, mert minden mozdítható dolog meg fog rendülni. Látjátok, az összes ószövetségi proféciát egyetlen kijelentésben össze lehet foglalni, minden mozdítható dolog meg fog rendülni. Néhányan nagyon, nagyon borús arcot vágtok, szerintem nem kell ezért szomorúnak lennünk. Tudom, hol vannak a gyökereim. Ahogyan Pál mondja, tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő azért rábízott kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tudjátok, mint a kulcsó? Rábízni. Rábízad magad? Elkötelezted magad? Ez a kérdés. A királyság az elkötelezett embereké. Szeretnék röviden rámutatni néhány dologra a királyság megalapításával kapcsolatban. Először keresjük meg a Zakariás könyvét, 14. rész. Látjátok, ez a fejezet egy támadás leírásával kezdődik, amikor az összes nemzet megtámadja Jeruzsálemet. Az előbb említett könyvemben rámutattam arra, hogy a jelenlegi politikai helyzetben ez néhány héten belül megtörténhet, bármilyen kiindulási pontból. Nem azt mondom, hogy ez meg is fog történni, de olyan a helyzet, hogy megtörténhet. Minden szükséges összetevő megvan ehhez. Folytassuk tehát. 5. vers vége. Bizony eljöj az Úr, az én Istenem és minden szent vele. Ez Jézus visszatérése. Hova fog eljönni? Na, gyerünk! Az olajfák hegyére. Úgy van. Honnan távozott el? Az olajfák hegyéről. Az angyalok ezt mondták, ez a Jézus úgy jön el, ahogy a láttátok őt elmenni. Ha felhőkben ment el az olajfák hegyéről, a felhőkkel fog eljönni az olajfák hegyére, és földrengés kíséri az ő eljövetelét. Abban a kiváltságban volt részem, hogy katonai szolgálatom utolsó évét pontosan az itt leírt helyen tölthettem. Az olajfák hegyén. És mondom nektek, hogy ez a leírás annyira eleven, annyira pontos, a Föld egyetlen más helyére sem lehet alkalmazni, és nem lehet metaforikusan értelmezni. Vagy igaz, vagy hamis, de a kettő között nincs semmi. Én hiszem, hogy igaz. Most nézzük meg, mi történik, amikor megalapítják a királyságot. Mégint szeretném elkérni az új nemzetközi változatot. Köszönöm. Keresd meg, kérlek, a Zakariás 14.8.9-et. Tudjátok, hol van Zakariás? És a napon lesz, hogy élő vizek jönnek ki Jeruzsálemből, fele a napkeleti tenger felé, ez a tenger. Felerészük pedig a Nyugati-tenger felé ez a Földközi-tenger, és nyárban és télben is úgy lesz. Az érdekes dolog az, hogy Jeruzsálemnek mind a mai napig soha nem volt önálló vízkészlete. Vagy esőre volt szüksége, és az esővizet nagy ciszternákban kellett tárolni, vagy csöveken keresztül vezetik be a vizet a városba. Figyeltek, megvan. Olvashatom a következő verset. Ez annyira fontos, hogy nem szeretném, ha elkerülni a figyelmeteket. Zakariás 14.9. Először felolvasom a nyolcadik verset ebből a fordításból, és a utána a kilencediket. És a napon lesz, hogy élővizek jönnek ki Jeruzsálemből, felerészük a napkeleti tenger felé. Melyik is ez? Melyik ez a keleti tenger? A holt tenger. Felerészük pedig a nyugati tenger felé. Melyik ez? A földközi tenger. És nyárban és télben is úgy lesz. Ez Izraelben csodának számít. Csak akkor tudjátok felfogni, hogy ez mit jelent, ha tudjátok, hogy áprilisól októberig egyáltalán nincs eső ebben az országban. És most jön a lényeg. És az Úr lesz az egész Földnek királya. Away, you know. Menjél te csúnya! Igazából nem gondoltam, hogy csúnya, szerintem minden rendben van vele. Ez nem még valami mégféle dolog, de kisebb. Most utána megy meg. imádkozta valaki? Valószínűleg a feleségem, ő roppant jól csinálja az ilyet És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy úrlészen, és a neve is egy Nekem ez tetszik És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy úrlészen, és a neve is egy Köszönöm, hogy kölcsönadtad. Nézzünk meg néhány másik higehelyet. helyet Ézselyiás 2, 2, 4. Ez megismétlődik Mikéás könyvének negyedik részében. Most Ézsaiásból olvassuk. Ézsaiás 2, 2, 3 és 4. Ez itt az énekek éneke, ez nem egészen úgy hangzik. Lészen az utolsó időkben, figyeljétek meg ezt a meghatározást, hogy erősen fog állni az Úrházának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özölleni fognak hozzá minden fogányok. A híber nyelvben a Hár Habaet, a ház hegye egy nagyon megszokott kifejezés, azt a hegyet jelenti, amelyen a templom áll. Jelenleg alacsonyabb, mint az ettől keletre emelkedő olajfák hegye alacsonyabb, mint néhány másik csúcs északnyugaton, és magasabb hegyek veszik körbe minden oldalról. De én ezt úgy értem, hogy abban az űrzavarban, amely az Úr eljövetelekor bekövetkezik, ez a hegy felemelkedik a környező hegyek fölé, mert ez az a hegy, amelyen az Úrháza állni fog. Értitek? És eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és mi járjunk az ő ösvényeim, mert tanítás Sionból győ, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ki íteletet tesz a fogányok között, ez egy újabb profécia arról, hogy az Úr megítéli a népeket, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikból megcsökéseket, és népnéprekardot nem emel, és adakozás többé nem tanul. Jeruzsálem a templomban minden nemzet középpontja lesz, a dicséret, a jogosság és a közigazgatás központja, és ez megteremti a békét. Ezt semmi más nem fogja elérni. Most lapozzunk a 72. Zsoltárhoz, amely az egyik legszebb Zsoltár. Ez a király és az ő királysága megalapításának képe. Felolvassuk, talán az első tizennégy verset. Szeretném, ha megfigyelnétek három vagy négy dolgot, amelyek együtt járnak ebben a képben. A jogosság, béke, igazságszolgáltatás az elnyomottaknak. Folyamatosan kihangsúlyozza, hogy végül igazságot szolgáltatnak a szegényeknek, az elnyomottaknak és az elesetteknek, mert eljön az az uralkodó, aki törődik velük. És én nem hiszem, hogy ez Jézus eljövete előtt megtörténik. Jelenleg az a helyzet, hogy a gazdag egyre gazdagabb, a szegény pedig egyre szegényebb lesz. Isten, a te ítéleteidet ad a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal, teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírálja a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködének fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Valószínűleg nem tudjuk felfogni, milyen szenvedélyesen törődik Isten a társadalmi igazságossággal. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a része, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzuk az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól, az eufrátestől a föld határaig. Boruljanak le előtte a husztalakók, és az ő ellenségei nyalják a port. Társis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Seba és Seba királyai adományjal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki, mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultát, akinek nincs segítője, könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelküket, és vérünk drága az ő szemében. Már láttuk, hogy ennek a királyságnak a közigazgatása azokból az emberekből fog állni, akiket a jelenlegi szakaszban kiképeztek a királyság alapelveire. Emlékeztek, ugye számos ígét elolvastunk erről. Velük együtt uralkodik majd Izrael megmentett maradéka. Nézzünk meg erről egy ige helyet, és Ayás 61. 4-6. És megépítik a rigi romokat, a hazatért izraeliták. Az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a pusztavárosokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait. Ez ma teljesedik be. Legalább tíz bibliai romváros túljáépítettek az elmúlt 20 évben Jeruzsálemben lett. Ezek közül az egyik legnagyobb ott látszik a hátsó ablakban, ez Siló. Bethlehemtől nyugatra. Elnézést, Giló. Köszönöm. Ez volt Akhítófel városa, emlékeztek ki volt ő? Gilónita. Azért tettem erről említést, mert ez annyira aktuális. De térjünk vissza az olvasott igéhez, 5. vers. És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitoka és vincellireitek lesznek. Ez izraelnek szól. Többi nem fogtok földműveléssel foglalkozni, hanem mit fogtok csinálni? Ti pedig az Úr, úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek, a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. Emlékeztek, hogy már rámutattam, mi volt Isten erre szélja izrael hogy mik legyenek? Papok királysága. Úgy van. Ez még csak ezután fog beteljesedni, érszitek? Lehetséges, hogy 3500 évre vagy még többre van szükség ahhoz, hogy ez megvalósuljon, de Isten soha nem mondott le erről az eredeti tervéről, és soha nem is fog lemondani. Ha azt mondja, hogy megtörténik, akkor meg fog történni, az idő nem sok szerepet játszik Isten terveiben. Ezer év az ő szemében olyan, mint egy nap. Úgy van. hogy egy éjszakai jövőség, ami négy óra. Három óra. Egy nap olyan ő előttem, mint ezer év. Ez csak egy kis matematika, ha nem tudod követni, akkor ellenőrizd a számítógépeden. Nekem nincs számítógépem. Hogyan kell erre reagálnunk? Szeretnék felolvasni egyetlen igaz szakaszt. Későjárás 40, harmadik vers. Van egy csodálatos éne énekünk, látok egy királytájnőhegyen, aki ezt mondja, készítsétek az Úrnak útját. Hányan tesszük ezt valójában? Olyan könnyű ezt énekelni, szépen hangzik. De vajon tesszük is? Ézséjel 43. Egy szó kiállt, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ősvényt egyengessetek a kietlenben a mi istenünknek. Szeretném elmondani, hogy ez az én szenvedélyes elkötelezettségem, hogy utat készítsak az Úrnak. Hiszük, hogy hamarosan eljön. Hogy mikor azt nem tudjuk. Sovárogva várjuk az ő eljövetelét, és arra törekszünk, hogy elkészítsük az ő útját. Két konkrét dolgot próbálunk megtenni. Az első, hirdetjük a királyság evangéliumát minden nemzetnek, mivel a vég addig nem jöhet el, mindaddig, amíg ez meg nem történik. Kettő, előkészítjük Isten népének, Izraelnek a szívét a messiás fogadására, mert amikor eltávozott tőlük, akkor ezt mondta, addig nem látok engem újra, amíg ezt nem mondjátok, áldott, aki jön az Úrnak nevében. További információkért valamint a kazetták és a könyvek teljes listájáért kérjük vegye fel a kapcsolatot a Directors Ministries legközelebb irodájával.